دی پاسره به نو ته تمه نه بیان شو نصرت الله بیان شو فتح بیان شو او ی دخلون فی دین الله بیان شو خو یو نعمت پکې پاتې ونه اوس یې پورا کئ هغه سو چیر دښمنه هلاک شه دا لوی مصیبت شکر دې چې دا نعمت پرې شو هغه په خپل ځان دی وچې دا سو پورې نو نو نعمت نو تمامه ولی زګه قرانه می شه د فارغورا کوم دی چې ویلی چې قوم هلاک شو صورت یې نام کی ویلو فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد رب العالم چې قومونه هلاک شو جړې وته ملاوی الحمدو وای شکر اداکه دا خو نعمتو چې د مصیبت نه خلاص شو نوح علیہ السلام تعالی وې چې کله کښتۍ کې کیناستی کی کنا فیزاستویتان تو مم ما کال الفلکی فقل الحمد لله رب العالمين نجانا من القوم الظالمين الحمد لله شکر چې ظالمان نه اخلاص کو دا خو له نعمتو نده ته مده زمخ کې سورې نصرخه جنه متباله پرکیږي چې دښمن له هلاک شي لار صفای شي مسلې ته رسول الرحیم تبت یدا بیلا بن وتب هلاک شي دوړ لاس دابو لهب او هلاک شو څنګه چاله ویلو ناقصه شو دایو سره له نبی السلام خپل ترو او صح دشمن په نبی علیہ السلام باندې ارزه کې باور پسيو کتوایف تتلیو قبل پلاز المجاز تتلیو دې باور پسيو فګاڼه پګټ به ویشت خو یو وخت چې کله دا آیت د سورته شعراء نازل ش نبی علیہ السلام ته چې وانذر عشیره تک الاقربین تخو اول د خپل قبلیو یاره وا نبی صلی الله علیه و آله پس وفا باندې ودرې دو او چېغه کلاچیا صباحه دا چې غړي خطرناک و چې دشمن راغلي حمله کوي کنه دا داغه وخت ټول عرب راجمه شو هغه به د حرم سره ادا بجال خو بګی کورو ټول راجمه شو ټول رااله نبی صلی الله علیه و آله توېک چرزت اوس چه دی غر دشمن را روانده حمله در باندې کوي نتا صبح امانه حقیبه آو نوی بزده تداوه ما قیامت را روانده زانت نو سات عبدی کلیمه بانده چه لا اله الا اللہ نو طول غصشو فابول حبا کی دوار لاسو چتکل چه تب بان لکا سائر اليوم الحاشیه ټول راز دربان خراب کړه تا موږ دلاره یې مکړیو نو یزکا الله زغیب او مقابله کې دا وي چې دې بنا لا کې تباه لا کې چې تا د په خیرو کې لا سوچت کړل هلاک دې شیدغد وانه لاس دا او هلاک شو ما غنا انه مالو و ما کسب ایس پیداوارونو کړه دلرا مال خپل چې پاتشي او اتا د مشرانونه او غ مال چې کټلې و دغه قسم مال ورسره واخ زړه چې داخل بشي داسې ورته چې لمبو ال زده ګورن غستو ابو له حب یوي ادا قاعده په عربیت کې چې دا كونې چی کنه دا دې عزت ته پاره څومره چې راضي کنا دک ابو حنیفه ابو یوسف دا نومه چې راضي نو د دې ولې کدا هو عزت لفظ نو تفسیرین وی چې نه خنو کنا نومي عبد العزاو نه هو قران مناسب نه کنا د عزا بنده نو می داو نو زکه قرانه یې نو وانه وسته هدا کونیه ده عزت زکه نه ده چې له حب جهنم توي تو نو اشاره وکړه چې ابو لهب د به امش جهنمی بولې نو مخ بیا نه بدلیږي چې څنګه نو نه بدلیږي د قصبه حالتوم نه بدلیږي مدار کناید د جهنمی نه عزت نه ده زکه او ذات لهاب نه وي چې دی او د جهنم دواړه روونه و بل سره او ډیر تعلق ک دی او بل سره هغه زیاتهله ه دی او د بولله هاف اوسپتن نه چې کم یو پې د پاه دی که نه مرراتوښځه د به هم داخل شي ورته دغ مر سره مګري په دی پیغمبر مقابلی د پې غمبر مقابلې او غې به کار کوو کا زغ بیا را وړو او د شپ به او ته پهتیار کېخواهوارکلو چې ده سار منزله رازی نو او کله به خشاکو نراؤل اغا با خرسول اپا اغا پیسو بانده بیده پیغمبر مقابلکولا مالاوی غباوم ورسر رضی جاننم تا امی جمیل حمالتالحطوب یعنی اغا خضا چرا رون کیوا خشاک لرا تا دا اغی سبت چه آنی وصر ده نیا خپل حقيقي معنا دا چراول به کنه دغه صفه او یا مجازي معنا دا چې چوغلي کوونکي وا ولي چوغلمار اوم چوغلي دی د پاره کې چې جنگ جوړ شي او خشاك چې سو کراړی نوم د دې د پاره چې ور بلکې دا کې ناشو ځوغلي به کولي خلقتا في جيده من مسد دا بزاسه هلاکي چې دې په سټ کې بار سه وي د پټو د کجورو اواس شوا ګډه راغستو او لکه دې غرونو علاوه فشار اڑو کنه نو هغه راسه چیرته مړیت او ور زیدا نو په دې هلاک شوا او دا سه جهنم کې بم د دې په غاړه کې یا دغه راسه چې هغه وސްپنی او یا بابا هاروی داغینا بده ور هار جوړشي چې نبی اسلام ته اوس انډاو چې دا به در باندې قربان کوم دا خپل د غاړی هار نه دی دا به خرصومه خطاب پرې دم نه کړه نو ځکه وی چې فی جی ذ حبل ممصدغ هر ستاده دا بدلته ومی التبومی اوس خپل هار دی نو صورت کې اشاره دی توکړه چې نه یا په دې اسبابونه دي چې اوسلېوي زمانه سبو چته نو اتد ابو لهب نو مو داغه نسب دا او پیغمبر ترو په نسب نخدا سی یو سلېوي زمانه ملخ د حسین ډیر را کړې نه ابو له حب مرخصته چې مخ نه اگر با صورت آدمی انسان بودی که پا شکل بانده او انسان انسان جوڑه دیشوه احمد و بوجه لهم یک سان بودی نبیابا بوجه لهم پیغمبر یو شانتیو کنه شکلو نا دوار یو شانتیو خیستا گیریو خیستا مخونا نو پا دین اخلاسی جتو امال خدای حسن را زمان نورانی وجود ده نورانی نشه خلاسی او په دې من خلاصېږي چې دا ما مال ډیر دي ما له هغه سره لګو په دې من خلاصېږي چې دا اتفاق ډیر دي قضاو سره مرګ لري وکنه دا سبب د خلاصي نه دي سبب د خلاصي ایمان دی عمل له سورۃ ال